Jeg er bare en safran-krokus på kystsletten, en lilje på lavslettene. Som en lilje blant tornete ugress, slik er min venninne blant døtrene. Som et eppletre blant skogens trær, slik er min kjære blant sønnene. Hans skygge har jeg lidenskapelig lengtet etter, og i den har jeg satt meg, og hans frukt har vært søt for min gane. Han førte mig inn i vinhuset, og hans banner over mig var kjærlighet. Forfrisk meg med kaker av rosiner, styrk meg med epler, for jeg er syk av kjærlighet. Hans venstre hånd er under mitt hode, og hans høyre hånd, den omfavner mig. Jeg har tatt dere i ed, Jerusalems døttere, ved hundgassellene og ved hindene i marken, at dere ikke prøver å vekke eller egge kjærligheten i meg før den vil. Lyden av min kjære, se han kommer, klatrende over fjellene, hoppende over høydene. Min kjære ligner en gasell eller en hjortekalv. Se, det er han som står bak vår vegg, som stirrer gjennom vinduene, som kikker inn gjennom gitterne. Min kjære har svart og sagt til meg, stå opp du min venninne, min vakre pike, og bli med. For se, regntiden er forbi. «Skyldereien er over. det har dratt bort. Blomstene har vist seg i landet i tiden for beskjæring av vinranken er kommet, og turtelduens røst er blitt hørt i vårt land. Fiken Fikentreet har fått en moden farge på sine tidlige fikner, og vinrankene står i blomst til de har sendt ut sin duft. «Stå opp! Kom, min venninne, min vakre pike, og bli med!» Min due på den steile klippes tilfluktssteder, på den bratte veis skjulested, vis med din skikkelse. La mig høre din røst, for din røst er livlig, og din skikkelse yndig. Fang revene for oss, de små revene som herjer vingårdene, for våre vingårder står i blomst. Min kjære er min, og jeg er hans. Han gjetter blant liljene. Før dagen puster og skyggene har flyktet, venn om, min kjære, vær som gazellen eller som hjortekalven på Atskilsens fjell.